Uriaren leheneko erreferendumarekin beraz, lotura duten frogak topatzea liteike operazioaren helburua, Gurekin berriako kasetariaden amagoia, Mujika, arratxaldeon. Arratxaldeon. Orduan, amalau laguna txilotu dituzte mementuko, zogeita bi miaketa egin, zu Bartzelonan zira, nola mm -hmm. pasatu zu eguna beraz, nola pasatzen da? wan bueno, gure izango esnatu ta bueno berriak ikusten hasi nahi, orduan ikusitakoan e, e, zer zertza jaitzen izan pentsatu desde hala mugitzea eta arranbilatara joatea dinera e, izateko egoitza da. Ni iritsi aurretik dira ja, jendeak elkarnizaren eta bueno e, orduak aurrera egin hala 2 3 orduztara eta milaka eta milaka lagun elkatu dira. Denak esan ez botoa de manu dutela batean, nahiz eta Espainiako gobernuak zein e, e, bide dabili hori hasiera e, botatzeko Eta, bueno, hor bat zirat iska bat gauza gauza onditzen, eta, bueno, jendeak gero eta gehiago, e, ramletara gerturatzeko eskatu dute, bai hain eta bai onduinek, hau ez dira errimo gementuak, eta. Eta, hola, eta hor dun, ba, ramletan ba, bero esan digute, bakuteko egoitzara fundala polizia, eta, bueno, ba, honan zetorre naiz, eta hoain kupeko egoitzaren aurrean nao kupeko egoitzan, beraz, zor, irudiak ere kusiritugu, parte katu dituzunak ere, uh, zer pasatu da hor. Polizia etorri da, baina ne pailearen baimenik gabe ez? Hori da, polizia iritsio men da, horru taldera eta sartu da, eta gupeko kidek esan dute, bueno, baimenik bat zuten, eta ez eta alde egiten dute. Den aden, e, furgoneta lexente daude kupeko egoitzaren aurrean, eta bueno, jendea gerturatu zer baitea gupeko kideak eta, eta bailea daude gente herrita daoz, esan dute kupekoek, e, bueno, baimena estakatela bela astera dira, baina beriz berriz itzon itezkiela eta orrun beraz kanpainako moduko bakar dute ba, berriz ere baimenarekin edortzerako. Lena den kupeko horretariek esan duten ere, bela sai daude, se bueno, e, dago materia guztia bereiz publikoa da, eh autodeterminazio eskubidea iraldeko materia da eta eta kanpainako materia Eta bueno, materia guzti materia de ustia era más malinba dute ere, egunotan ikusieran bezela haindik etxetik tarto itzula pankakak eta bueno, urdiegen batea bataira aste kalean egongo dioela eta kalean egingo doela badaramaten e, borroza. Orduan beraz, bueno, ikuste egun na kontatik aurrera jarkaldeak hartuko dula orainik ere, egunagotan ikusi dideguna baino, protagonismoa hondiagoa. Mm. Katalunian erraiten aldugu, ala ere gaurko eguna atxiloketekin, sortzen ari den mugimenduarekin, biurgune baten sartzen dela ez? Bai, bai, bai, orainik esan dugu nora eramango gaitu, baina bai, esatzena, bai, dupekoek bai, ere esan dutez alguerzen eguera, bai, tutean esatu garaela edo, Eta bon, ikusi beharko da emendika horrela, orduz, orduz, zer dertatzen nahi, ez dakibuz, zerpazako da, baina gomena ongera, hori dina kontatzeko. Justuki, mm. nola, nola ikusten dute horiek, nola bizitzen dute, adibidez, kupekoak ikusi dituzu, edo bai. nola bizitzen dute? Eh, Arri horria da, baina, bueno, denbora guztin esaten nahi dia, mezu mesiu aketsua nondaz bala, erre eh, sustitu bat bala, baina o, modu aketsuan naiz eta provokazioa honi eta egon godean, eta dero arre, niri bintzat kanpozik, edo kanpoko izan da, arritzen nauna da, bai gaur eta bai aurreko egunetan ere, jendeak daukala, zekulako postasuna, kalean egoteko, postasuna, errataren numerakuteko, postasuna, herri e, bat egiteko, baina beti, alaitasun batekin eta, eta, eta gogoarekin, eh? eta niri bintzat horrek arritu naho gehien batean nain nagoenetik. Eta gaur, aregeiago, gaur jende guztia dago, esan ez, aurre egingo diortela Espainiako gobernuari, era kalean egunodia dela etabestatuko ditela eta, eta aurrerase egiteko dutela baina denak modua alai batean mm -hmm. eta karrikak beraz bete beteak pentsatzen zaila intzinatzeko nor dira hor karrikan diren xustengatzaile horiek Bueno denen eh bueno e, alde batetik guztiak ireaitu du kalera eh hain e, ez da eh Katalonia Kat, e, Katalana eh hori herrialde osoan plataforma sortu herritarrek sortutako plaza da hain zuzen herri e, Herritar, horiek, horien agindu zaile gobernatzdiak e, e, e, e, been ijaneta da eta gero onminion kulturale dautatzean, eta gero hainbat eta hainbat elkartze gaztelkartze tan mugdu direpen diza. Gerro Ugal herrietako elkartzeak ere bai eta, mm. azkin <gülsorriak> instituzioak eta gobernan momentu hontan ergatzetzen du nari bera denak, denak bat daudela. Mm. Zer pasatzen da beraz, zer egiten ari da Espaina gaur operazio honekin fori hori hori erantzutea ni ezintzateke hori momentu hontan hautsartuko bat ez ezterlako pentsatu ere egin e, baina bueno, nik nikuz bete azkenean Espainiako gobernua espainia dela dira arigala espainako bere bere bueno beaz gobernuak ustetan begira baina nikuz ez galdu egin dutela arrastoa katalonia zer bertasun aridan katalanak bit, ba modu batea erantzuten idealako eta nire uste, E, Katalunia aurretik zikoa, eta Kataluniak Katalunia aztegitun urratzei erantzuten ari mm. da Espainia momentoen. Ez dakiten da, ze elbururekin, e, bueno, errepresioa bat batik gu, zonde Euskal Duño, Euskal Derritarro, e, ze ematerainera Espainiako gobernuak, eta bueno, ikusiko. Mm. Eta pentsatzen alda, ere nazioarteari arteari begira, holako bat emaita Espainiak ere, ez litaikela ongieto gira ez? Ez, gania eh, egunagotan ikusi da, bueno, oraina zero, orain gutxi arte, eh, nació artean tantaka, tantaka noten egizian albizetak, eh, kataluñari buruz, bueno, abertzen zian, eh, baina ikusi nahi da, azken di, azte hauetan, eh, nació arteko mediotan ergero, eta gehiagoa abertzen egiala, eta ez horri bat arrik, bai zik, eta haia eh, erakunde, nació ere, izaiten eh, egiala. Pentsatzen dut gauzkoa ikusita tabero. E, zerbait esan hartu dutela baiot dupako dintariet eta baiot manazio harteko ez. Mm. Berdin bukatzeko, amagoia, e, gaurko polizia operazioa dugu, pixkatz e, sortu den erri mugimendua eta erresistenzia, baina azken egunetan zuan baitzira, diadatik e, antzira, nola da eguneroko bizian, egunero aipatzen ote da, jendeak karrikan hori ote du e, hauaren puntan? Bai, bai, da. Eh, bueno, eh, gaur izan da atziloketekin leztuda, baina bueno, eguna eguna uetan ikusi dugu politzen ema sartzen ari den infronteta da eh eta da era eh, bueno, eh azkenean eh bueno, gure eh, jende po, eh, zuten duz, azkenian jende bakoitzak etxesi fikartze itrimizutako kastelak eta eta euren kabuz, ba politiken hizkuntza hizkuntza dela ba, gaur kalean dela kalea eta bertan infinituzakoa eta hori herri guztiak irena izan gauza bada beraz kasela zerbitzu egun dotean eta hurrengo gunean daukazutenak azkenez hostia orrun eh aira azkena jende guztia eran zuten e, aldun moduan baina agi ukita ba, ba, kalean kalean daukatela borroka eta hori nabaritzen da gero ta gehiago egun edo mm. eta ez bakarrik e, orainaz ere bueno, independentziaren oso aldeko edo jarduera zeukatenak baita baita ere